Три дни преди целокупно да се възмутим от умрелите птици в новогодишната нощ, три момчета-мигранти загубиха живота си в Странджа планина. Споредична информация за случилото се, се появи в медиите дни по-късно. Радио Бургас и журналистката Александра Маркарян бяха от първите медии, ако не и е първата, която огласи този случай, който сега продължаваме в Хоризонт. Добър ден, казвам на Диана Димова. Здравейте, добър ден. Диана е председател на организацията Мисия Криле от Стара Загора. Тази организация стана носител на подгласната награда Човек на годината за 2024, връчена заради разследванията им на случаи на насилствено отблъскване на търсещи закрила и множество случаи на загинали мигранти, чието тела са изоставени в горите на Странджа, както и за тяхната хуманитарна дейност в подкрепа на хората от уязвими групи и в Стара Загора и региона. Сега към последния случай, тези три безжизнени тела на момчета, на три различни локации, информацията, че те бедстват, включително и видео стигат до вашата организация, Диана, подавате сигнали до 112 без резултат, също време, други три деца вече са преминали обратно турската граница и са там. Кажете ни какво е най-новото по този конкретен случай? В момента две от семействата на починалите момчета са в България. С едно от тях може да се каже, че финализираме процедурите, свързани с досъдебното производство, касаещи участие в разпит, разпознаване по снимки на място на самото тяло. В момента сме им съдействали, те организират с посолството на Египет и с покрепална агенция репатриацията на тялото. Разбира се, трябва да има постановление на прокурора, който наблюдава случая, за да може това да се получи неговото разрешение и това да се случи. Второто семейство очакваме да пристигна днес малко по-късно и предприемаме същите действия и с тях. За съжаление, при третото дете няма да има възможност за разпознаване на място, а за това сме помолили семейството да не бързат да пътуват, но да изпратят ДНК от родител, Въобще член на семейството на първа линия, за да може да се установи първо самоличността на детето, тъй като тялото е в състояние, в което не може да бъде разпознато само с оглед. А, на този сме по отношение на нашата подкрепа към семействата. Това, което организацията ни е направи, освен че участва с спасителните екипи в... Как да кажа, мероприятия и откриването на, на телата. За съжаление, децата бяха намерени вече мъртви, макар че ние бяхме получили за две от тях, видя, в които имаха признаци на живот. Не можем да кажем, вероятно, можеше да бъдат и спасени, ако. А беше реагирано на време. В момента фокусът ни е около подкрепа на семействата и на разследващите органи с максимална информация. Успяхме да издирим семействата и в момента тече процес на идентификация и разпознаване. Всичко това ние предоставяме безплатно за, за нуждащите се. Не мога да ви опиша в какво състояние са близките. За съжаление, много от най-близкият кръг семей на децата, още даже не знаяте това, което се случило, така че не можем да предоставим повече информация, но в близките дни това ще се случи, когато нещо, всички бъдат информирани. Нещо ключово, което Вие казахте, току-що може би е имало вариант тези деца да бъдат спасени, ако, ако бяха реагирали властите рано а, и точно за това ми се иска да ви попитам откъде идват разминаванията в а, информацията, която медиите научават, тук ще цитирам отново радио Бургас, а, техния контакт с гранична полиция, а, от който става ясно, че за тях сигналите постъпват на 28 декември, когато вие казвате, че сте подали тези сигнали още на 27 декември. 24 часа разлика е доста съществена разлика, когато говорим за човешки живот, на хора в уязвима ситуация, в нечовешки студени условия. Има два много важни факта които бих искала да подчертая. Те се опитват да бъдат а, отречени. Първият факт, че става въпрос за трима човека, които са под 18 годишна възраст и това е доказано. Не става въпрос за мъже на 30 години, каквато информация беше изнесена от пресцентъра на МВР. Става въпрос за непълнолетни младежи. Най-малкият дори не беше навършил. 16 години, когато на 27 през нощта е загубил живота си. На 1 януаря 2025 той е трябвало да навърши 16 години. Другите двама младежи са също на 16 и на 17, даже няма и навършени 17, третото момче. Тоест, говорим за непълнолетни младежи по закона за закрила на детето. Това са деца. Вторият факт, който се отрича е, че има подадени сигнали още на 27-ми. На... В 0 часа и 52 минути ние получихме първият сигнал за бедстващо дете и след е, спешно обсъждане с спасителните екипи на терен в 1 часа и 35 минути на 27 в първите часовена на 27-ми декември е подаден първият сигнал. Той е потвърден от дежурния диспетчер и препратен към съответния дежурен граничен патрул. Последват още пет опита за връзка с 112, като държа да отбележи, че в един от случаите телефонът е давал свободно. Има опити за свързване в 2,15, 2,17, 2,21, 3,25, и 5,58. В няколко от тези случаи а, така, един от членовете на спасителния екип, разговаряйки с дежурният на 112, и е прекарал повече между 4 и 11 минути, в които има подадена отново информация за съответният случай. Тържа да подчертая, че това са облаждания за, е, за първият случай, който е пристигнал в малко. В първият час след, 12, след 27 декември. Тоест, ние имаме едно много сериозно разминаване. Гранична полиция визират сигналите, които са подадени на 28 и на 29 вече за констатираните и намерените безжизнени дела. Но ние говорим за 26 часа по-рано, когато са пуснати сигналите и е започнало да бъде търсена помощ за хора в бедстваща ситуация. Това няма как да бъде отречено и ние сме пуснали официално искане за това да могат да бъдат предоставени и показани съответните записи ден е по-рано. Това е много важно да се каже. А имате ли свой отговор? Защо е награнична полиция да твърди, че сигналите идват с ден по-късно? сигнали ден по-късно и, както казах, те са вече за мъртви тела, но сигналите, които са подадени ден по-рано, са фактите, могат много лесно да бъдат доказани и прослушани, кой се обадил, защо се обадил, какво е казал и какво е казал съответния диспетч, дали той е насочил към градничния пратур и какво той е направил, вече е въпрос на проверка, която много лесно може да си направи Министерство на вътрешните работи. Какъв е интересът е да казват, че Чиналите са на мъже на около 30 години и че няма подадени други сигнали, а те са реагирали веднага, визирайки подадените на 28 и 29. Мога само да предполагам, за мен това е един циничен опит на Министерство на вътрешните работи да прикрие своята отговорност за своите действия или бездействия по време на трагичния инцидент с нощта на 27 срещу 28 декември. Сега Вие казахте, че на практика с Вас се свързват близки на децата сега в този период на разпознаване, но и в първия момент, когато сигналите и видеата стигат до Вашата организация, кажете ни малко повече по това, как всъщност сигналите стигат до Вас и от кого? Сигналите пристигат от... Има гореща линия. Първо да обясним на хората, защото това е една материя, която обикновеният е, човек, не му е нужно и да се занимава. Има горещи телефонни линии в Европа, в цял свят, на които бестващи хора в движение или хора-мигранти, беженци, които се предвижват, се обаждат в спешна ситуация, когато имат здравословен проблем или са си изгубили са в някаква критична ситуация. Защо тези линии се създават от различни граждански организации и активисти? Защото а, един човек, който е на наша територия и, и е в трудна ситуация, си представете, ако му се наложи той да потърси помощ на 112, той трябва да говори три, един от трите език. Местният език, в случая български, английски или руски за територията на България. Тези хора идват от арабски държави или от uh, страни, в които се говори персийски. Те няма как да могат, да не говорят много често други езици. няма как те да могат да кажат какво им се случва. Тези горещи линии улесняват събирането на информация, незабавното препращане към съответните институции, които следва да вземат решение. Никой държа да подчертая, не искат да изземва функцията, и на която и да е власт или институция, но по-скоро тези организации и активисти могат и те улесняват работата на много институции, като помагат с издигането на хора, с идентификацията на, на, на починали. И властите, ако са така малко по-гъвкави и прагматични, могат да видят много голяма полза от е, съвместна работа с такива е, формирования, с такива активисти. Та сигналите пристигат на такава гореща телефонна линия от непознати номера, които предоставят видео и локация. и Трите момчета са подадени три локации на три различни места в един и същия регион. И веднага при нас възникна предположението, че най-вероятно става въпрос за една и съща група. Беше Виелица, беше много студено, имаше сняг. И едно по едно те се започнали да изпадат в Uh, хипотермия. На видеята се виждаше, че имат uh, така индикации за дезориентация и за, за измръзвания. Uh, всеки нормален човек, независимо по какъв начин получи такава информация, е незабавно задължен да уведоми властите, което ние сме уведомили надлежно и то много пъти. За съжаление, какви действия са предприти в последствия е нещо, което мевере трябва да отговорите, като три техни патрула са се опитали да възпрепятстват спасителните екипи, които са се легитимирали, са предоставили информация и са показали видя на а, пет същите младежи. Въпреки всичко категорично са били ам, получили отказ да, да бъде предоставено съдействие за спасяването на тези момчета и за съжаление по-късно държа да подчертая, че телата им бяха намерени от международните екипи, а не от гранична полиция, които отказаха всякакво съдействие. Във вашето отворено писмо до медиите, с което алармирахте за този пораден случай на смърт по границата, настоявате за независима проверка на действията на органите на полицията заради тази липса на реакция или възпрепятстване на спасяване на пострадалите. Кой може да направи подобна независима проварка? Има ли данни, че някой го е грижа за да предприеме подобно а, независимо разследване на действията на граничните власти? Ние сме съжирали официално главният прокурор и държим той да разпореди независимо разследване, което да бъде достатъчно обективно и безпристрастно в района, в който се е случила трагедията. Има ли вече отговор на? Това, Чакаме все да още техния отговор и надяваме се на бърза реакция. Всички искаме истината да излезе наяве, и да видим дали има извършени нарушения от властите, които са били сезирани и дежурни служителите по време на на развитието на цялата трагедия. Сега, да погледнем към едно друго поле. Вие вярвате ли, че трафикантите на хора в този пореден безчовечен случай могат да бъдат издирани и наказани? Това трябва да е първата линия на действия на разследващите органи, защото по време на разпитите с семействата освен да се фокусират около това разследващите органи, каква е връзката им с починалия да представят доказателства, отбира се много важно. Фокусът трябва да бъде семействата по какъв начин са изпратили децата си в България, какво знаят за това, това дете без тяхно знание ли е на наша територия, те ли са организирали преминаването нелегално на границата, през, с какви номера. Цялата информация, включително и номерата непознатите, които ние сме получили на горецата линия, сме препратили на а, разследващите органи, за да може да се направи разследване, кои са тези хора, които са въвели тези деца в опасния пруд и са рискували техния живот и не само това са се ги изоставили в критична ситуация. Това са много тежки престъпления и по наказателния кодекс, тези, тези хора трябва не само да бъдат преследвани и заловени, те трябва да лежат в затвора за това, че не са въвели в много, много рискове за живота и здравето хора, които те прекарват през, на нелегално през границата, но че и става въпрос за деца, т.е. Но законодателството в член 281 в Наказателния кодекс предвижда още по-тежки наказания за такива лица и целият фокус на разследването в момента трябва да е много активен около, около това, кой е изпратил тези лица, кой ги е заставил. А Виждате ли подобна това активност? Е, а, мафия. Това Абсолютна Мафия то... е и Виждате ли подобен фокус? Не. Не. Да ни коментирам, че нито до момента, нито един разследваш орган, нито един. Представител на Министерството на вътрешните работи не се е свързал с нас, за да събере информация по какъв начин е пристигнала при нас а, информация, каквато очевидно вие опилата. имате. Да, точно това буди, а, буди много въпроси. Нека да кажа, че а, сме отворени за да чуем отговорите на тези въпроси от страна на Министерството на вътрешните работи. Благодаря на Диана Димова от Мисия Криле, организацията, която алармира и гранична полиция, и обществеността за поредния неясен случай. Смърт най-вероятно от измръзване на три момчета между 15 и 17 годишни до българо-турската граница в навечерието на Нова година.